Îmi vine în minte un prim vest dintr-o poezie despre toamnă Cobora pe topolog E bine, nu despre topolog, ci despre topologic Vom vorbi în minutele următoare S-a creat primul laser topologic Suntem în legătură directă cu domnul doctor în fizică Cristian Presură, cercetător de la Philips Research în în Olanda Bună ziua! Bună ziua! Așadar, ce să fie laserul topologic? Ce să fie? Ce să fie? Mai era un oraș, topologen. Exact! <laughs> Unde se fac gemuri. <laughs> da, foarte bun. Da. Topologic e un cuvânt care vine din, din matematică, care înseamnă în general o altă geometrie, foarte simplificat vorbind. Iar un laser topologic este un laser cu o altă geometrie. O altă geometrie fixă sau variabilă? Ei, aici este foarte interesant. De data aceasta poate să fie și variabilă. De ce? Așa cum se construiesc laserele laser acum, ele au toată o geometrie într-adevăr fixă. Ele sunt construite dintr-un mediu activ și din două oglinzi, între care circulă lumina. Mediu activ este, să zic, o sumă de atomi care sunt într-o stare excitată și ar arăta, să spunem așa, ca un fel de popice care sunt așezate drept una lângă cealaltă. Odată însă ce un atom se deze putem să ne imaginăm ca un fel de popice care cade. În momentul respectiv el ermite lumina, iar lumina ajunge la ceilalți atom pe care îi dezescită în continuare. Tot așa precum popicele, să zicem, dacă cade o să, o să lovească popicele din jur, care la rândul lor vor, vor cădea și felul ăsta se creează un, un efect de avalanșă. Și așa se produce lumina în laser. Ăsta este primul element, mediu activ. Al doilea element sunt însă oblințele de la capăt, care fac în așa fel încât ca lumina emisă să circule stânga-dreapta, stânga-dreapta de mii de ori sau chiar de zeci de mii de ori în așa fel încât să amplifice efectul de avalanșă și să creeze multă lumină. De aceea vorbim de un laser în cazul acesta cu o geometrie fixă. Și domeniile de utilizare? A, dar mă așteptam ca să mă întreb eu, cum are el geometria variabilă, Cred că ce e mai frumos. decât. Eu am văzut că e eviți subiectul și atunci m-am gândit să nu te supăr. Nu, nu e nicio problemă, că dacă nu știam îmi spuneam, uite că nu m-am gândit la lucrul ăsta. <laughs> nu, e foarte interesant, într-adevăr, ce înseamnă aici geometrie variabilă. În cazul ăsta înseamnă o geometrie în care uh, mediul activ este ca un inel. Lumina lor se circule stânga-dreapta, stânga-dreapta între două oglinzi, Circulă efectiv într-un inel, ca și cum am avea de exemplu o fibră optică care este închisă și lumina circulă și este amplificată în același inel, atenție, într-o singură direcție. Iar asta este într-adevăr o noutate. Este o noutate pentru că cei care au creat un astfel de mediu activ pot să creeze și astfel de geometrii. Nu trebuie neapărat să fie un inel, poate să fie de exemplu și o formă de inimă. Dacă iubim pe cineva, facem acel mediu activ sub forma unei inimi sau sau sub forma, știu și eu, unui, unui pătrat, dacă vrem. Este o geometrie variabilă în sensul că lumina poate circula circule într-adevăr în o forme diferită în acel mediu activ și foarte interesant într-o singură direcție. Influențează modul de circulație al unde uh, forma mediului? Sau este influențată de forma mediului? Uh, forma mediului determină uh, proprietățile laserului forma mediu și forma materialelor din care este folosit uh, acel mediu activ, care, în termeni tehnici, se numesc uh, cristale fotonice. Da. Acum, să-ți răspund și la prima întrebare, cea cu aplicațiile. Uh, o prima aplicație provine din faptul ăsta că, dacă într-un laser obișnuit lumina circulă în stânga și în dreapta, da? El are o problemă. De ce? La un moment dat, în laserele obișnuite, într-una dintre, într dintre oglinzi se face, să zică o gaură mică de tot, în așa fel în ca lumina să iasă din mediu activ și să dea efectul de laser mai departe. Numai că prin acea gaură, lumina se și poate întoarce din afară. Deci, dacă lumina se lovește de un perete, se reîntoarce în capitatea laser în momentul ăsta creează perturbații în interiorul laserului. Și la cele mai multe lasere, asta este, o, asta este o problemă majoră, pentru că ea creează probleme. Nu întotdeauna însă, e interesant de exemplu, că unii cercetători, așa cum am făcut și eu de exemplu, acum câțiva ani, am folosit acest efect în avantaj. În cazul meu particular, am lăsat lumina să intre în piele, să fie reflexată și după aceea să reintre înapoi în cavitatea laser să încreeze acele fluctuații de putere a lui care mon au în nedorite, însă în cazul meu eu le-am măsurat și din acele uh, fluctuații de putere a putut ca să măsor uh, perfuzia sângelui, viteza sângelui, de uh, mult este și așa mai departe. Deci uh, nu e întotdeauna un efect nedorit, dar de cele mai multe ori este un efect nedorit. Ori noile lase nu suferă de acest efect. Uh, Și bănuiesc că îți dai seama de ce. Pentru că am spus la început că în acele cercuri, lumina circulă într-o singură direcție. Ori, dacă lumina iese, când se întoarce, ea are direcția opusă. Și circulând în direcția opusă, nu mai poate să mai fie amplificată în cavitatea laser. Și de aceea acestea sunt niște lasere perfecte pentru măsură. Pur și simplu, poți să spui că nu au zgomot. Deci, practic, e doar o schimbare de sens, nu de altceva. E o schimbare de sens, nu și direcție, nu și de direcție. Exact. Direcția are două sensuri, nu? Așa. Deci, direcția rămâne aceeași, poate fi Dar sensul, într-adevăr, dacă vine în sens invers, atunci nu, nu creează probleme. Și asta este bine să le dintre aplicații, ca să revin la întrebarea ta. Sunt, practic, claseri care poate să măsoare fără zgomot. Iar a doua, să spun așa, aplicație majoră, și aici vorbim deja de viitor, este că acești laseri pot să fie monitorizați și construiți în diferite forme, în așa fel încât să fie integrat direct în chipurile electronice. Știi, să știi, Corina, și tot ele... notează întrebări. Eu nu notează, <laughs> oh, Corina, eu răspund eu am și am la ele. Eu eu eu notat nu mai se că... derbine asta, da. pentru că e, e frumos de spus într-adevăr, chipurile electronice de astăzi au în ele integrate numai electronică, cu electroni, nu cu laseri. Or, o astfel de tehnologie îți permite să integrezi laserii în electronică și să creezi, să zic așa, o electronică cu lumină. Da, eu mă gândeam și mai mult de asta mă, mă întrebam dacă care a fost, cum să spun, motivația acestei descoperi, de ce anume i-a mânat pe fizicieni să ajungă la, la acest tip de laser și de ce nu s-a întâmplat mai devreme? Oh, a zis așa că în cazul, în cazul de față, așa după când am citit eu din articolul lor original, e vorba de niște specialiști care lucrau în domeniul cristalelor fotonice. Deci ei nu lucrau cu lasă, ei lucrau în domeniul materialelor și știau foarte bine proprietățile acestor materiale și știau, de exemplu, și ce s-a realizat înainte în astfel de, de materiale, de exemplu, cu am dacă nu mă înșel cu cinci ani în urmă, S-a reușit ca să se blocheze mișcarea luminii. S-a reușit ca lumina să stea pe loc. O lucru în sine extraordinar. Ori știau toate aceste proprietăți și și-au dat seama că pot să construiască un laser în care lumina să circule într-o singură direcție, într-un inel sau chiar și în alte forme. Și, și după aceea au stat și s-au gândit, ok, dacă facem lucrul ăsta, la ce putem să-l folosim? Dar e foarte important de spus că ei și-au dat seama că acest lucru se poate realiza. Uh, și de asta au muncit foarte mult Ani de zile ca să facă o primă demonstrație acestui laser Am înțeles Nu a fost o idee, fost o idee porită pe aplicație La genul ah, că aș vrea eu să am un laser Care nu știu cum Mulți dintre noi visăm oh, Ce bine ar fi dacă a merge cu viteză nu știu care Sau ce bine ar fi dacă nu știu ce Dar ar fi foarte bine Numai că trebuie să știm că natura este grea Natura nu ne permite să facem toate lucrurile Care vrem noi Trebuie să ne luptăm cu natura Ori erau cei oameni care se luptau zi de zi cu natura și o înțelegeau și vedeau, să zic așa, spărturile, lucrurile pe care ei poate să le folosească. Da. Am înțeles. Foarte interesant. Cu alte cuvinte sunteți bucuroși acum voi fizicieni. Aveți un motiv, încă un motiv de bucurie. Iată. <laughs> Avem un motiv de bucurie, pot să spun așa, deși ea zice că noi fizicienii în general suntem în primul rând bucuroși atât timp cât suntem sănătoși, cât familiile noastre sunt sănătoase. Ea, după aceea, dacă din când în când mai apar și astfel de lucruri, suntem puțin mai bucuroși decât eram înainte. Sunteți da. la suntem fel ca noi, noi, exact. noi nefizicieni. Nefizici. <laughs> Uite, Corina e chimist, ea se bucură cam la același lucru. Chimist liniuța fizician și aia, liniuța o să liniuță o mulțumim foarte mult Cristi Presură mulțumim. ne auzim săptămâna viitoare să vedem ce mai descoperim între timp și noi prin literatura de specialitate sunt foarte multe lucruri interesante care se întâmplă de asta e fascinantă zona asta de știință. mulțumim, toate mulțumim bune pe, pe, săptămâna ne vedere, viitoare. pe săptămâna viitoare uh, și dacă tot ne gândim la viitor uh, și dacă tot vorbeam de rapiditate iată să ne gândim uh, cum ne-am deplasat de exemplu, cu roți cu reacție Roata cu reacție Roata cu reacție, acum chiar că putem spune că inventăm roata Seamănă, seamănă science fiction, exact, exact, reinventatorii roții e, Nu, asta este doar o invenție a roții cu reacție Pentru că, nu știu dacă am mai, sau mă rog, bada Au mai fost, ai dreptate E reinventarea roții cu reacție Pentru că sateliții, ne spune colega noastră Mihai Laghiță Au de fapt roți, deși noi nu știam Sau noi și, doi nu știam Și e foarte clar că e tehnologia de ultima generație Este mm. tehnologia de ultima generație Aceste roți cu reacție, spuneam, sunt dispozitive care orientează satelitul Pe direcția de deplasare în spațiul cosmic uh, Iată ce mai spune colega noastră Mihai Laghiță Că orice satelit normal are trei roți de reacție Corect Și una de rezervă Păi, pentru că, cazuri pentru de pană. pană. exact, pe drumul spre...